Alhamdulillah Alhamdulillah rabbil alamin wal muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin ashhadu alla ilaha illa wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu imamal muttaqin Amma ba'ad Ayuhal ikhwah Wal akhawad Hafizhani wa Allah. Mari kita melanjutkan kembali Pembahasan kita Dari urayan Tentang keindahan surga Yang dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala terangkan di dalam Al Quran. Tentang surga Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman: "وَعِدَّةٌ لِلْمُتَّقِينَ" Dia adalah surga yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa sehingga surga itu adalah sesuatu yang telah dipersiapkan dan harus diyakini bahwasanya surga itu telah tercipta sekarang sebagaimana yang warid di dalam dalil-dalil Al-Qur'an dan sunah. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan akan terciptanya sorga Itu dalam hadis yang telah kita terangkan tadi di awal pembahasan dalam hadis qudsi Allah berfirman a'adtu li'ibadiy as-salihin. Saya telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang salih. Malaa'idun ra'at sesuatu yang tidak ada satu mata pun yang pernah melihatnya wala udhunun samiat dan tidak pernah didengarkan oleh satu telinga pun wala khatara ala qalbi basyar dan tidak pernah terbetik di dalam hati seorang pun semua dalil ini menunjukkan bahwasanya surga itu telah tercipta dan telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk calon-calon penghuni sorga itu. Nah, <tuh> kemudian selanjutnya, Khoiwi Fila, kita ingin melihat ya, dari dalil-dalil yang menjelaskan tentang tempat para penghuni sorga nanti di dalam sorganya. Di antara tempat mereka bahwasanya mereka memiliki ghuraf atau kamar-kamar di dalam surganya di dalam istana itu ada kamar-kamar yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang berbentuk khaymah kemah Naam. Yang tentunya tidak sama dengan apa yang kita saksikan dalam kehidupan dunia ini. Dalam sebuah hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Inna ahla al-ghuraf yara'una yawm al-qiyamah." Sungguhnya Ahlul al-ghuraf Para penghuni-penghuni kamar-kamar itu, yeah, itu saling memandang pada hari kiamat, menunjukkan bahwasanya mereka memiliki gurufah, memiliki kemah-kemah, yeah, tirai-tirai antara satu ruangan dengan ruangan yang lainnya. Inilah yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Rahman: "Haur maksuratul fil khiam". Bahasanya, di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang dipingit di dalam kemah-kemah, yakni di dalam ruangan-ruangan yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nam. Demikian pula di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri taip Abu Musa al ashari radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna lil mu'minina fil jannati la khaymah min lu'lu' min lu'lu'in wahidatin mujawwafah tuluha sittuna mila Fihah ahluna yatufu alaihim Al-mu'min Fala yara ba'duhum ba'da Sesungguhnya Di dalam surga Seorang yang beriman itu benar-benar Akan memiliki Kemah-kemah Ya Sekat-sekat Yang ada di dalamnya Benar-benar mereka memiliki hal tersebut Kata Nabi Yang keemah ini Terbuat dari luk-luk Dari permata luk-luk Nah Dia terbuat dari luk-luk Wahidah Hanya satu saja Artinya satu luk-luk saja Mujawafah yang memiliki ruas-ruas Tuluhak Situ namilah yang panjangnya iya, Panjang permata ini Adalah 60 mil Satu mil berapa kilo? Hah? Berapa? 1,6 kilo Sementara satu luk-luk Yang memiliki ruas-ruas ini Di dalam sorga Itu 60 mil panjangnya Naam. No. 60 mil panjangnya. Kata Nabi fiha ahluna yatufu alaihim. Di dalam kemah-kemah itu ada keluarga-keluarga mereka yang mengelilingi mereka seorang yang beriman ini. Maka antara satu satu istri dengan istri yang lainnya ini tidak akan saling melihat ketika mereka masuk dalam kamar mereka. Dalam ruas-ruas luk-luk yang dipersiapkan tadi ini, Taiz. Inilah jawapan sekalian Ia ya, sifat atau bentuk daripada khaymah yang mereka miliki, Taiz. Dan di dalam surganya orang-orang yang beriman itu memiliki pelayan-pelayan. Mereka memiliki pelayan-pelayan Yang Allah sudah ciptakan Dipersiapkan untuk melayani Para penduduk sorga Sehingga dia tidak sibuk Mengurusi urusannya Dan istrinya tidak pula sibuk Dalam mengurusi suaminya Kerana telah ada pelayan-pelayan Yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melayani mereka. Seluruh kebutuhan mereka. Nah Ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah. Yatufu alaihim wildalun mukhalladun bi wa abariqah wa katsim mimma'in. Mereka akan dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda tidak pernah tua pelayannya ini anak-anak muda yang tetap muda tugasnya apa? mereka membawa akuap, gelas-gelas cerek-cerek, sloki-sloki yeah. mereka membawa kepada para penduduk surga. yang dia ambil, yang dia isi dari Mata-mata air yang ada di dalam sorga itu sesuai dengan yang diinginkan oleh penduduk sorga. Dalam ayat yang lain dalam surah al insan, Allah Subhanahu Wa Taala juga berseremon, "Wajtufu alayhim wildanum mukalladuna idharaitahum hasibatuhum lulu amn surah". Dan penduduk sorga itu akan dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Yang kekal masa mudanya Apabila kalian melihat mereka Hasibatahum luklu amran surah Engkau akan menyangka mereka itu Adalah Iya yeah, Butiran-butiran permata lulu Yang bertaburan Begitu banyaknya Iya yeah. Begitu banyaknya Pelayan-pelayan Yang dipersiapkan Terhadap para penduduk surga ini dia bagaikan mutiara-mutiara yang bertaburan di dalam sorga. Nah, melayani penduduk sorga dan keluarganya. Taib. Dan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana awalul nasi kurojan bu'ithu Wa fihi yatuufu alayya alf khadim kaannahum lu'lu' ummat nun Saya adalah manusia yang pertama keluar pada hari kiamat tatkala manusia itu dibangkitkan Tatkala manusia dibangkitkan kata Nabi saya adalah manusia yang pertama keluar Dan saya telah dikelilingi oleh seribu khadim, para pelayan. Ka'annahum nahum lulu ummat Nuh. Mereka itu bagaikan permata lulu yang tersimpan, bagaikan permata yang terpendam. Langsung mengelilingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nampak. Semuanya ini Allah subhanahu wa ta'ala Ciptakan untuk para penduduk sorga Demi kebahagiaan mereka Demi ketenangan mereka yeah. Demi kesenangan mereka di dalam sorga itu Sehingga tidak mereka rasakan kesibukan Tidak ada kepenatan, Tidak ada rasa capek yeah. Yang mereka rasakan hanyalah Kesenangan, ketenangan dan istirahat di dalam sorga Allah Subhanahu Wataala, tayyib. Dan di antara kesempurnaan kenikmatan sorga, ketika Allah Subhanahu Wataala menciptakan untuk para penghuni sorga ada pasangan-pasangan yang mendampingi mereka. Nah, ada pasangan yang mendampingi mereka, karena ini di antara kesempurnaan kenikmatan kehidupan bayangkan jaman sekalian seandainya seseorang itu hidup nam, serba berkecukupan apa yang diinginkan ada ya buah-buahan makanan, minuman, rumah bertingkat mewah, kendaraan hebat dan lain sebagainya tapi tidak ada istrinya dia tidak akan merasakan kesempurnaan kenikmatan itu jelas ya maka dari itu dalam surga karena di dalamnya kenikmatan yang paling sempurna Allah juga mempersiapkan para penduduk surga istri-istri mereka pendamping-pendamping mereka dan pendamping yang adalah pendamping yang luar biasa hebatnya semuanya ini diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan Sunnah, di dalam Surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Taala berseremoni, "Wal-hum fiha azwaj mutaharah, wahum fiha khalidun." Dan mereka, yaitu penduduk surga, memiliki istri-istri mutaharah, istri-istri yang suci. Isteri-isteri yang suci Dan mereka Akan kekal di dalam Surga Allah SWT Mereka kekal di dalamnya bersama dengan Isterinya itu Yang Allah telah persiapkan untuk dirinya Naam Dan ternyata Di antara sifat Isteri yang dipersiapkan oleh Allah Untuk penduduk surga Itu adalah mutahara wanita yang telah disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala suci dari segala macam bentuk air dan sesuatu yang jelek nah ini sifat wanita penduduk sorga mereka disucikan dari segala macam bentuk air dan sesuatu yang jelek Yang tidak disenangi oleh suaminya Terhadap dirinya Nah Di dalam surah Dukhan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Dan kami pasangkan mereka Kami nikahkan mereka Yang penduduk sorga Dengan hurun a'in Hurun a'in ini adalah bidadari-bidadari. Penduduk bidadari. surga akan dipasangkan, dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hurun 'ain. Dan itulah keluarga mereka yang sesungguhnya yang ada di dalam surga. Jelas ini? Iya. Yeah. Keluarga mereka yang sesungguhnya Adalah keluarga yang dipersiapkan oleh Allah Di dalam surga Dari kalangan wanita-wanita yang telah disucikan Dari kalangan hurun a'in Bidadari-bidadari Apa makna daripada hur Dengan a'in As-Sadi Rahimahullah Dalam tasirnya Dalam menasirkan makna hur Kata beliau وهن النساء اللواتي قد جمعنا من جمال الصوره الظاهره وبيها وامن الاخلاق الفاضله ما يجب ايحي ايحيرا ما يجب ايحيرنا بحسنهن الناظرين ويسلمن قول العالمين عالمين watakadu al-afidatu an tatira shawqan ilayha wa ragbatan fi wusuliha hur bidadari bidadari yang digelari dengan hur mereka adalah wanita-wanita yang telah mengumpulkan seluruh kecantikan-kecantikan bentuk Ini sudah mencakup ini seluruh kecantikan Yang dianggap oleh manusia cantik Semuanya ada pada dirinya Biasa orang mau dicarikan akhwat Punya kriteria tersendiri Ini yang berat ini Ustaz tolong carikan akhwat Yang putih Yang tinggi Panjang rambutnya Lurus rambutnya Mancung hidungnya Panjang lehernya, ah, jerap, <laughs> kerensya Allah. Terkadang kita kesulitan mencari, yang mana ini? Iya. Sandinya ada yang seperti itu, mungkin ustadnya juga mau. <laughs> Tapi, dia mengumpulkan seluruh. Kecantikan kecantikan yang ada apa yang dianggap cantik semuanya ada pada Qur'an ini, paham ya? Alimam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan di antara ciri-ciri wanita cantik hanya ini bahaya disebutkan sebenarnya nanti semakin tinggi seleranya Baik, di antaranya yang disebutkan tadi. Berkulit putih nam, Rambutnya lurus Hitam Lehernya jenjang Matanya Ya luas Bulat Dan yang lain sebagainya yang disebutkan Hanya itu sebagian saja yang disebutkan Tapi lebih dari itu Dari bentuk hur ini Wanita yang cantik yang seluruh kecantikan Ada pada dirinya Ini beda dari sorga Iya yeah. Dan telah kita jelaskan tadi Bahwasannya mereka disucikan oleh Allah Dari segala macam bentuk air Tidak ada cacatnya Iya yeah. Tidak buang air Tidak pula dia mengalami haib Nah Tidak pula dia mengalami nifas Iya yeah. Tidak mengalami perkara yang padanya ada cacat. Mutahara. Wanita-wanita yang disucikan oleh Allah. Dari segala macam bentuk aib dan kejelekan. Ya, kata As-Sadi Rahimahullah. Kita lanjutkan ya. Hur. Para bidadari itu. Adalah wanita-wanita. Yang mengumpulkan seluruh kecantikan bentuk zahir. Bentuk zahir artinya bentuk tubuhnya. Ya, yeah. baik dari sisi wajah maupun bodinya, bukan cantik wajahnya tapi gemrot. Tapi, okay. jadi dia mengumpulkan seluruh kecantikan yang namanya cantik dari sisi zahirnya Dan mereka juga mengumpulkan al-akhlaq al-fadilah ini hur. Dia mengumpulkan akhlak-akhlak yang mulia Yang utama Perkara yang dimaklumi jamaah sekalian Bagaimanapun kecantikan seorang wanita Tapi kalau dia memiliki akhlak yang buruk Itu tidak akan menarik Jelas ini? Cantik tapi nakal Memiliki akhlak yang buruk Sehingga Wanita yang sempurna adalah wanita yang memiliki kecantikan zahir dan memiliki akhlak yang mulia. Iya, seorang istri yang baik adalah istri yang memiliki kecantikan zahir dan terlebih lagi kecantikan hatinya. Bagaimanapun cantiknya seorang istri sangat menarik dari sisi zahirnya, tapi tiap hari bertengkar Karena jeleknya akhlaknya. iya, Dia senantiasa menyakiti suaminya. Nabi memerintahkan para wanita untuk mencari. Apa yang diridai oleh suami. Tapi istri yang berakhlak buruk ini. Yang dia cari adalah. Bagaimana suaminya selalu marah. Tidak akan terjadi kebahagiaan. Tidak akan tercipta semua kedamaian. Tidak akan tercinta sebagaimana dikatakan oleh orang Baiki jannati rumahku adalah surgaku Apa artinya ini Apakah harus memiliki rumah yang mewah Lah Rumah akan tercinta menjadi sebuah surga bagi suami Ketika si istri Suaminya datang Dia sambut dengan kegembiraan Senyum Jangan baru datang suaminya di pintu Langsung didobrak pintunya Yeah. mukanya langsung kayak pisang goreng sanggara jemu, akhlak yang jelek belum lagi tak dia bertutur kata dia mengucapkan ucapan-ucapan yang menyakiti hati, tidak akan tercipta kebahagiaan selama-lamanya tapi hurul a'in yang dipersiapkan oleh Allah untuk menyempurnakan kebahagiaan penduduk surga Kecantikan zahir Dikumpulkan juga kecantikan batin Berupa akhlak-akhlak yang mulia Nah Kata beliau Semuanya ini Iya yeah, Mengharuskan orang-orang yang melihat Hurul Ain itu Menjadi terheran-heran Terkagum-kagum Ya. Yeah. Dan hampir-hampir saja beliau eh kata beliau, hampir-hampir saja seseorang tatkala mulai awal kali menatap kepada hurul al-ain, takadul afidatu an-tahir, hampir-hampir saja hati ini terbang ke atas. Hah, bagaimana cantiknya itu? Sudah bisa dibayangkan? Dan sangat ingin untuk segera ya yeah, menduduk di sampingnya, ya yeah. ingin langsung bersama-sama. Begitu indahnya rupa yang diperlihatkan oleh mereka. Ya, yeah, ini makna daripada hur wanita yang mengumpulkan kecantikan wajah dan kecantikan apa? Tubuh dan kecantikan ah, akhlaknya. Ucapan mereka adalah ucapan-ucapan indah jemaah. Tidak pernah membuat suaminya marah dan tidak pernah dia membentak suaminya. Akhlak yang sangat mulia. Iya, yeah. yang dia ucapkan hanyalah ucapan-ucapan kesenangan menenangkan hati suaminya. Di dalam disebutkan di dalam sebuah riwayat. Naam, dalam hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim di dalam Al-Hilyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal hurral 'ain yughannina fil jannah." Yaqulna nahnu al-hurrul al hisan khuliqna li azwajin kiram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya hurun 'ain bidadari-bidadari di dalam sorga itu yughannin." Mereka selalu bernyanyi. Melantunkan nyanyian dan lagu-lagu Di antara isi lagunya Nahnul hurul hisan Kami adalah hur Yang cantik-cantik Khulikana li azwajin kiram Yang dicipta Khusus Untuk suami-suami yang mulia Itu siapa mereka? Iya yeah. Bentuk anak yang mereka lantunkan Terharap suami-suami mereka selalu mengucapkan ucapan-ucapan indah, ucapan-ucapan kasih sayang, ucapan-ucapan yang penuh dengan cinta. Nah, ini bila dari surga jemaah. Ini hur, terus al-ain, hurul-ain. Apa artinya al-ain? Kata beliau, kata sadi hisa hisanul a'yun mulihatuhallati safabayaduha wasawaduha al-in itu adalah sifat bagi bidadari surga yang memiliki mata yang cantik mata yang indah Iya, yeah. telah sempat kita singgung tadi diantara kecantikan seorang wanita adalah apa? memiliki mata yang indah nah yang mana kata beliau matanya itu bulat luas ya, yeah, indah yang putihnya itu ya, yeah, maksudnya batu mata putihnya biji mata putihnya itu sangat jernih dan biji mata hitamnya itu sangat hitam itu al-in yang sampai sebentar malam ada yang mimpi ketemu bidadari ini Cantik jelita, memiliki mata yang memikat. Iya, yeah. baru matanya dilihat wah mau terbang hatinya. Nah, ingin segera bertemu, ingin segera berjumpa. Nah, dan ini dipersiapkan untuk para penduduk sorga. Nah, dan mereka senantiasa. Menanti-nanti calon suaminya Sehingga suaminya masih ada di dalam dunia Dalam sebuah hadis yang sahih Nabi SAW bersabda Innal mar'ah Sesungguhnya seorang wanita Ketika dia menyakiti suaminya dalam kehidupan dunia Dia menyakiti suaminya Ini kata umum ya Banyak sekali faktornya Dia menyakiti seorang suami. Yeah. banyak faktornya dia meyakini, me, apa, menyakiti seorang suami dengan kata-katanya tidak seorang wanita pun yang menyakiti suaminya dalam kehidupan dunia kecuali calon istrinya di surga dari kalangan akan berkata killah, semoga Allah membunuh engkau sesungguhnya Laki-laki itu hanyalah Tahu bagi engkau dalam kehidupan dunia Dan sebentar lagi dia akan berjalan Dia akan berjalan Dan akan kembali kepada kami Kata bidadari di dalam surga Mendoakan kejelekan Istri-istri durhaka Dalam kehidupan dunia yang menyakiti suaminya Nah, Ini hurulain Bermata jelita Cantik luar biasa Baik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 Sangat putih Jernih Bagaikan haura Hura itu salah satu jenis Batu permata yang sangat putih Ini dapat diketahui bahasanya Kulit-kulit mereka itu sangat putih ya, Nanti akan dijelaskan lebih lanjut Bagaimana hakikat putihnya Kulit bidadari itu Jelas ya? Hura, hur Sehingga dikatakan hur Adapun al-aina al kata beliau adapun al-aina maka dia adalah wanita-wanita yang memiliki mata yang sangat cantik dari mata hitamnya dan mata putihnya kedua-duanya itu cantik bersih jernih terkadang batu mata putih itu kan tidak jernih Pula kalau sudah ngantuk sekali, daurannya lama sekali sudah merah batu mata putihnya. Nah, terkadang ada yang memiliki, ya mata hitam, biji mata hitamnya, tapi ditutupi lagi katarak. Macam-macam sekali penghalang-penghalangnya kalau di dunia, tapi di akhirat jemaah. Yes, berada di atas puncak kejernihan keindahan mata Maka dari itu hati-hati dengan mata Dan yang akan mendapatkan mata-mata yang cantik yang indah menawan di dalam sorga nanti Itu adalah orang-orang yang pandai menahan dan menundukkan pandangan matanya dari perkara yang haram Di dalam kehidupan dunia ini bersabar dan bersabar untuk kemudian berjumpa dengan bidadari-bidadari yang bermata jelita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Syekh Ibnu Taimin. Alaina itu adalah wanita-wanita cantik yang memiliki mata hitam dan putih yang sangat cantik. Kata beliau, fa hunna hisanul wujuh. Maka mereka pun mengumpulkan kecantikan wajah dengan kecantikan mata. Dia mengumpulkan kecantikan wajah Dan kecantikan mata Ini sifat bidadari sorga Nah Hur Hurul Ain Nah Selanjutnya kita berpindah pada ayat Berikutnya yang menjelaskan Tentang kecantikan bidadari sorga Atau sifat istri-istri penduduk surga nanti di dalam surganya. Di dalam surah Ar-Rahman ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fihin naqasiratut-turf, lam yatamithhun insun qablahum walajan jan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Karena hennal wal marjan. Allah berfirman: Di dalam sorga itu, di dalam sorga-sorga itu, ada bidadari-bidadari al-siratul -bidadari yang senantiasa menundukkan pandangan matanya. Ini akhlak mereka, kecantikan akhlaknya. Mereka menundukkan pandangan mata Tidak senang melihat kesana kemari yeah. Dia hanya melihat kepada suaminya saja Tidak senang melihat penduduk sorga yang lain Jadi matanya hanya, hanya diperuntukkan untuk suaminya saja Kecantikan tubuhnya yeah. Keindahan suaranya Merdunya suara yang mereka keluarkan hanya untuk suaminya saja Wajar kalau dikatakan mereka Mutahara Disucikan Iya yeah. Bukan tatkala Sudah punya suami Masih tetap juga melirik yang lainnya Nah Bahkan wali'i Azubillah sudah pakai cadar Tapi matanya masih ke kiri dan ke kanan ia ya, Bahkan main telpon-telponan dengan lelaki lain Ketika suaminya tidak ada Subhanallah Kalau hurun a'in jamaah Benar-benar terjamin Dia tidak akan menerahkan pandangannya Kecuali kepada suaminya saja Tidak ada Di dalam hati suaminya Benar-benar mereka menjaga kesuciannya. Qasiratul tarh. Sangat menundukkan pandangan mata. Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsirnya. Beliau menjelaskan. A'i. Gha'idat an ghayri azwajihin. Mereka adalah wanita-wanita yang menundukkan pandangan matanya. Tidak mau melihat kecuali kepada suaminya saja. Fala ya ra'ina syai'an ahsana fi janna min azwajihin tidak ada satu pun yang paling baik yang paling tampan yang paling indah yang dia lihat dalam surga kecuali suaminya Ini sebagaimana disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala'an, demikian pula Qatada dan selainnya Makna daripada qasiratut thar itu adalah wanita-wanita yang menundukkan pandangan mata ia yeah. mereka hanya mengarahkan pandangannya kepada suaminya saja, tidak ada satupun yang mereka lihat yang sangat baik, yang sangat menarik dalam sorga kecuali suaminya saja. Nah, kemudian Allah berfirman, Lam yatamit hunna'in sung kabalahu yang sebelumnya tidak pernah sama sekali disentuh oleh seorang manusia pun atau seorang jin. Seorang manusia atau satu jirman Tidak ada yang pernah menyentuh Benar-benar terjaga Benar-benar suci, disucikan oleh Allah SWT Apalagi mau ngobrol-ngobrol Sama orang lain Selain daripada suaminya Iya Tidak pernah Jelas ini Dilihat saja tidak pernah Apalagi disentuh Oleh manusia yang lainnya Hendaknya seperti ini jemaah memberikan motivasi kepada kita, ya, untuk beramal, bagaimana mendapatkan seluruh yang dipersiapkan oleh Allah di dalam sorga ini. Nah, mereka menundukkan pandangannya tidak pernah disentuh oleh satupun manusia dan jin. Taiz, kata Al-Kafir, balhunna abkarun, arbuun atraf. Lam ya ta'dunna ahadun qabla qabla azwajihinna minal insi wal jin. Mereka adalah wanita-wanita abkar yang perawan-perawan. Or -perawan. ya penuh dengan kasih sayang dan cinta atraf sebaya umurnya yang mereka tidak pernah ya disetubuh sebelum suaminya oleh seorang pun manusia ataupun jin disentuh saja tidak dilihat saja tidak pernah ini wanita penduduk syurga kata Allah subhanahu wa taala ya rabbi maka yang mana lagi dari niat rohmu yang kuduskan ya yeah. kemudian Allah melanjutkan ka annahu wal marjan Bidadari-bidadari itu bagaikan permata yakut dan marjan. Sudah pernah lihat yakut dan marjan? Permata ini, jenis permata yakut dan marjan. Kalau sirup marjan? <laughs> Kalau sirup marjan mungkin. Ya, e. permata marjan. Dijelaskan oleh Mujahid dan selainnya Dikatakan mereka seperti permata Yakut dan Marjan Fisafa il Yakut Wabaya bil Marjan Sebagai perumpamaan Jernihnya Yakut Berarti permata Yakut itu jernih Jernihnya permata Yakut Dan putihnya permata Marjan Seperti itu sifatnya Wanita-wanita yeah, penduduk sorga putih, bersih, jernih. Naam. Sehingga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lirrajuli min ahli al-jannati zawjatani min al-hur al-ayn. Ala kulli wahidatin sab'una hullah" yura nukh saqiha min wara' ithab ini nabi menjelaskan lebih detail lagi bagaimana kecantikan wanita surga itu terkhusus kulitnya bagaimana putihnya kata nabi setiap lelaki di dalam surga nanti itu memiliki akan memiliki paling sedikitnya dua istri dari hurul ain paling sedikit itu dari huruf lain Iya pasti ditadud Yang tidak riba ditadud akan ditadud juga nanti di dalam sorga Kenapa paling sedikit istrinya orang di sorga dua Dari huruf lain Iya kalau tidak mau ditadud di neraka tidak ditadud orang Tidak ada poligami di dalam neraka. Iya. Yes. Kalau di surga pasti poligami. Nah, no. tapi sebagian akhwat juga ambil alasan, enggak apa-apalah kalau saya dipoligami nanti di surga yang penting di dunia tidak. <laughs> saya rela kalau di surga, tapi kalau di dunia jangan coba-coba saya tarik telingamu. <laughs> Baik. Nabi katakan Seorang lelaki di dalam surga Paling sedikitnya memiliki dua istri dari Huril Ain Setiap orang Dari istrinya ini Akan menggunakan pakaian 70 lapis pakaian Susah membuka? Jangan difikirkan eh, Tidak ada yang susah di dalam surga Nah. Nabi katakan mereka memiliki 70 lapis pakaian Yang mana Dari luar pakaiannya itu Akan terlihat Sum-sum tulang betisnya Dari bagian luar pakaian itu Jadi 70 lapis pakaian tembus Kulitnya karena putihnya pun tembus Dagingnya juga tembus Tulangnya juga tembus Tidak ada di dunia seperti ini Nah, ini keindahannya, kecantikan luar biasa yang tidak ada taranya. Semuanya dipersiapkan untuk para penduduk surga. Bayat benar-benar bagaikan permata Yakut dan Marjan. Dalam surah Saba, Allah menjelaskan tentang bidadari surga. Wa 'indahum qasiratut tarf atrab dan penduduk surga akan memiliki istri-istri qasiratut -istri tar yang senantiasa menundukkan pandangan mata atrab yang sebaya Sebaya artinya apa? Umurnya sama, mirip-mirip semuanya, tidak ada yang tua, tidak ada yang muda. Iya. Yeah. Tidak ada yang tua Tidak ada pula yang muda Semuanya sebaya Nah Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat Bahwa seseorang itu akan memiliki Beberapa istri di dalam sorga Dari Hurul Ain Nah Yang sebaya umurnya Yang semuanya muda yang mereka selalu bermain dan bersendoguro bersama dengan istri-istri suaminya yang lain nah jadi umurnya itu sebaya tidak ada yang tua tidak ada juga anak-anak, semuanya muda, istri muda istri cantik ini yang mantap ini yang dipersiapkan oleh Allah di dalam surga nah, dalam surah rahman Allah menjelaskan hurum maqsuratun fil khiyam. Mereka adalah hur bidadari-bidadari cantik yang dipingit di dalam kemah-kemah. Dipingit tidak sembarangan keluar. Dilihat dan ditonton oleh orang. Ya, yeah. jangankan pahanya, wajahnya saja tidak bisa dilihat. Kalau bidadari dunia, apanya yang tidak dilihat? Nah, Semuanya diumbar, tapi di dari sorga tidak ada yang terlihat, tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mencicipinya. Nah, dipingit di dalam kemah-kemah yang terjaga, yang terbuat dari mutiara yang berlubang, yang berruas-ruas. iya yeah. Allah juga berfirman dalam surah Rahman, Fihihna Khairatul Hisan. Dalam sorga itu. Ada wanita yang baik-baik Hisan yang cantik-cantik Kata para ulama Khairat Wanita yang baik-baik Itu artinya akhlaknya baik-baik Tutur katanya indah Nah Hisan cantik-cantik Tubuhnya itu cantik Jelas ya Baik-baik Lagi cantik-cantik Terkadang orang punya istri cantik Belum tentu baik Karena merasa cantik, saya seingin apa semuanya saja dia perlakukan suaminya. Kamu mau cerai saya terserah. Saya juga cantik. Tak lama laku lagi. Nah, cantik belum tentu baik. Jelas ini. Apalagi kalau sudah punya penghasilan melebihi dari suaminya, terserah. Kamu bilang apa? saya mau berbuat semauku. Iya. Yeah. Kenapa? Tidak takut diceraikan. Ada pekerjaannya juga. Bahkan lebih hebat, lebih banyak dari penghasilan suaminya. Nah, ini bahayanya, bidah dari dunia. Ada yang baik? Baik akhlaknya? Belum tentu cantik. Bidah dari surga, dia kumpulkan. Baik akhlaknya, cantik rupanya, khairatun hisan, khairatun hisan. Nah, ini sifat mereka. Lebih jelas lagi, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan sifat mereka dalam Surah Al-Waqi'ah. Allah berfirman, Inna anshaa huna insha faja'alnahuunna abkara urban atraba ini ada sifat yang lain yang disebutkan di sini kata Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya kami menciptakan bidadari-bidadari itu ya yeah, dengan sebenar-benar ciptaan faja'alnahuunna abkara maka kami jadikan mereka itu perawan-perawan tidak ada janda di sorga. Ia, jangan khawatir dapat janda di sorga. Hormat. Ayat-ayat Abu Kawa diciptakan sudah perawan. Ia dalam hadis Abu Sa'id Al Khudri, riwayat Imam Al Bazzar dan riwayat ini sahihkan oleh Syekh Al albani rahimahullah. Nabi bersabda inna ahlal jannah idza jama'u nisa'ahum udna abkara Sesungguhnya penduduk surga kalau melakukan jima' dengan keluarga mereka melakukan hubungan dengan istri mereka selesai itu kembali dia menjadi perawan makanya saya katakan tadi tidak ada janda di surga Iya dia akan kembali perawan Dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai perawan-perawan untuk para penduduk sorga. Nah, antara sifatnya Urban Mereka adalah wanita-wanita yang penuh cinta, sangat besar kecintaannya terhadap suaminya. Bukan setengah-setengah, bukan seperempat. Ya, yeah, kecintaan penuh. Dia ucapkan kecintaan penuh terhadap suaminya. Para beda dari surga, Dan dibuktikan dengan perbuatan mereka. Kalau di dunia mengatakan cinta dengan kecintaan sepenuhnya. Cinta setinggi langit, seluas lautan dan yang lain sebagainya. Belum bisa dipercaya 100%. Lihat buktinya. Iya. Yeah. Iya. Tapi tidak dari sorga Kecintaannya sangat besar terhadap suaminya Atau ditambah lagi mereka Sebaya Sebayanya itu Bukan nenek-nenek karena tidak ada nenek-nenek dalam sorga Sehingga suatu ketika Seorang ajuz Wanita tua Jompo datang kepada Nabi SAW Bertanya tentang sorga Nabi mengatakan Tidak ada nenek-nenek masuk sorga Kemudian wanita ini kembali dan menangis di rumahnya Menangis bersedih Kemudian sampai beritanya kepada Nabi Nabi mengutus sahabat mengatakan Sampaikan kepadanya bahwasanya tidak ada wanita yang tua di dalam surga Semuanya orban Semuanya itu penuh cinta dan sebaya umurnya Yang nenek-nenek di surga menjadi perawan Nenek-nenek eh, di dunia menjadi perawan di surga kalau masuk sorga Ya yeah. Dia kembali menjadi muda Dan betul-betul awet muda. Tidak ada tuanya Disebutkan oleh Ibn Abbas Radiyallahu ta'ala Sebuah asar Yang disebutkan oleh Ibn Kasir dalam tafsirnya Bagaimana mudahnya mereka Kata beliau Fisinin wahidah Salasun wasalasina sanah Beda dari beda dari itu, semuanya berada di dalam satu umur. Umurnya sama, sebaya, afraf. Umurnya sekitar 33 tahun. Ini puncak kepemudaan. Anak muda 33 tahun itu masih muda itu. Iya. Yes. Dan itu puncak kepemudaan. Dan puncak vitalitas seseorang Pada umur 33 tahun Sehingga bidadari-bidadari sorga Itu umurnya sebaya 33 tahun Sekitar begitu Kata Ibn Abbas Radiyallahu ta'ala Tayyip As-Sudi berkata Al-Asraq Aifil akhlaqil mutawakiyat Bainahun mana daripada al-atsraf selain daripada maknanya adalah sebaya. Iya. Seumur. Ya, di antara maknanya adalah akhlaknya itu dalam saling mencintai dan bersaudara dengan madunya yang lain itu setara. Tidak yang dia senangi melebihi dari yang lainnya. Semuanya setara. Dengan madunya yang lain, ya madu bukan madu yang disebutkan tadi madu di dalam sungai ya, ya. ini madu wanita dengan yang lainnya, mereka setara dalam akhlaknya, dalam muamalah dengan madunya yang lain itu setara. Laisabainal ya. hund mata bagus, tidak ada saling membenci antara satu dengan yang lain. Ini atrap Kalau ada yang punya dua istri atau lebih di dunia Wah, jarang sekali tidak saling membenci Alhamdulillah kalau ada Kalau di surga tidak ada saling membenci yeah. Antara satu dengan yang lainnya Dan tidak ada saling menghasat Antara satu bidadari dengan bidadari yang lainnya Semuanya atrap Setara Ya, la kama kun nabara irufid dunia, barai rumuta tidak seperti orang yang dipoligami di dunia, poligaminya itu saling bermusuhan. Nah, ini diantara penasiran atrob. Kemudian selanjutnya jemaat sekalian kita melihat ayat yang lainnya. Tentang sifat beda dari sorga, disebutkan oleh Allah dalam surah An-Naba ayat 31. Innal Muttaqin ma faza wa a'naaba wa Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, Mafaza pasti akan mendapatkan keberuntungan. Mereka akan berada di dalam sorga, di dalam kebun-kebun sorga, wa'adnaba dan di tengah kebun-kebun anggur, kawakwa'iba atroba dan mereka akan mendapatkan wanita-wanita kawaf, atrof, apa artinya tadi atrof? Ah, ha? sebaya. Mereka mendapatkan bidadari-bidadari kawaf dan atrof sebaya. Kalau atrof sudah tadi kawaid apa makna daripada kawaid Nah Al Imam Asadi rahimahullah dalam tafsirnya beliau berkata kawaid wahyan nawahidul lati lam tatakassar sadihunna min shababihin wa quwwatihinna wa nabaratihinna Iya yeah. kata Sa'an rahimahullah dia adalah wanita wanita gadis-gadis perawan yang belum pecah Payudaranya Nah Belum kendor Iya yeah. Ini sifat mereka Semua ini Allah sifatkan Ya bukan untuk porno ya Sebagai bentuk tergib Terhadap orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Iya yeah. Ini Belum pecah Payudaranya disebabkan karena mudanya dia sababi hinna karena mudanya mereka dan kuatnya itu nah wanabaratihinna iya dan apalagi atau bagaimana menafsirkan nabaratihinna ini nah antum pahami saja طيب <tayub> ini di antara sifat beda dari sorga kawaid iya atraba yang sebaya Nah, kali yang di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana ciri para wanita-wanita surga itu. Bagaimana kehebatan dan kecantikannya. Kata Nabi Walau itulah emak dari wanita ahli jannah ke bumi, tidak mengisi apa di antara mereka, tidak mengisi apa di antara mereka, dan tidak mengisi apa di antara mereka. Dan Kata Nabi, seandainya seorang wanita penduduk surga berasal dari ini. Menampakkan wajahnya di dunia Seandainya Mereka menampakkan wajahnya di dunia Maka Pasti bau harumnya itu Akan memenuhi Seluruh dunia ini Ini harumnya ini Masya Allah Bukan cuma 5 meter ke belakang kalau naik motor ada tercium harum ternyata 5 meter ke depan ada bidadari dunia yang bertabarruj. Nah, tapi bidadari surga baru dia menampakkan wajahnya di dunia, seluruh dunia ini harum semerbak kata Nabi. Walaa ba'at bainahuma dan pasti wajahnya itu akan menerangi Seluruh langit dan bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi? Bagaimana itu putihnya wajahnya, cahaya wajahnya mampu menerangi antara langit dan bumi. Bukan cuma di Mamuju, seluruh dunia dia terangi. Nah. Dan benar-benar kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nasifuha penutup kepala bidadari itu, iya, eh, mahkotanya, penutup kepalanya saja yang berada di atas kepalanya itu khairun minat dunia wa matiha lebih baik, lebih mahal, lebih hebat daripada dunia dan seluruh isinya. Baru penutup kepalanya. Belum perhiasannya Belum pakaiannya yang tembus pandang itu Nah Lebih baik dari dunia dan seluruh isinya Bayu Ini ciri-ciri wanita yang dipersiapkan oleh Allah terhadap para penduduk surga Bidadari-bidadari surga Sekarang kalau mereka memiliki pendamping seperti ini Apa kira-kira yang mereka lakukan? Ya. Yeah. Nam dalam hadis Abu Hurairah, diriwayat Ibn Hibban, diriwayatkan oleh alimah Ibn Hibban dalam saihnya, diriwayatkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah. Nabi pernah ditanya, Anapa ufil jannah? Wahai nabi, apakah kami melakukan jima di sorga? Apakah kami melakukan hubungan suami istri di sorga? nayo menjawab na'am walladzi nafsi biadihi dahman dahma kata nabi iya demi yang jiwaku berada di tangannya akan dia lakukan kawin dan kawin iya dahman dahma nikah dan nikah terus menerus dia lakukan fa idza qama anha raja'at kata nabi kapan dia berdiri dia tinggalkan istrinya di syurga itu maka akan kembali istrinya itu menjadi suci kembali dan perawan lagi tidak ada yang mengantuk Alhamdulillah nah. berarti ini dalil yang menunjukkan penduduk syurga itu melakukan jima di dalam syurga bersama dengan keluarga mereka. Iya, yeah. dan ini makna dari firman Allah di dalam surah Yasin. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughlin Kata Allah, sesungguhnya penduduk surga pada hari ini atau pada hari itu berada di dalam kesibukan yang sangat sibuk. Ekrimah, beliau menafsirkan ayat ini beliau berkata: Mashwolun fi taksiri abkarizaujihim. Sibuknya kata beliau adalah penduduk sorga itu sibuk memecahkan keperawanan istri-istri mereka. Subhanallah. Nah, ini kesibukan mereka di sorga, sibuk ya. Nah, dan ini kesibukan mereka kata. Ikrimah. baik, dalam riwayat yang lain dalam hadis Abu Hurairah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, uh, taib, seorang sahabat bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, Anus bi ilanisa ina fil jannah. Wah Rasulullah, apakah kami, ya akan melakukan hubungan dengan istri-istri kami di sorga? Walla inna rojulah layus fil yomi ilamia t'adzra. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya seorang laki-laki di dalam sorga Dalam sehari itu Mampu melakukan hubungan Dengan seratus orang gadis Iya yeah. Jadi bukan cuma dua istrinya Poligami apa ini? Seratus orang gadis Dia mampu yeah, layani Di dalam satu harinya nah. Ini kenikmatan Yang Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai kesempurnaan kenikmatan yang Allah berikan kepada para penduduk sorga Ya, di dalam sorganya nanti Baik, di sini di dalam Tafsir Ibn Kathir Ada sebuah riwayat yang disebutkan Ya Sebagai bentuk tergib dan pensifatan terhadap Wanita-wanita uh, penduduk sorga itu Ini hadis yang panjang ya Kita sebutkan saja Yang berkenaan dengan sifat Wanita penduduk sorga Dalam hadis tentang Asur As Kebangkitan manusia di tiupnya sangka kalah pada hari kiamat Sampai keadaan dalam sorga Nabi s.a.w. menjelaskan Naam Kata Nabi s.a.w. Faya daqulul rajul minhum ala tintaini wa saba'ina zawjah sebaina mimma yunshi'u Allah wa min waladi Adam lahumma fadlun 'ala man ansha Allah kata nabi maka seorang laki-laki laki nanti pada hari kiamat di dalam sorga di antara mereka yakni di antara penduduk sorga itu ada lelaki yang memiliki 70 dan 70 zauja 72 istri ya yeah. Memiliki 72 orang istri 70 orang Yang Allah ciptakan langsung Ini bida dari sorga Dan 2 orang Dari anak cucu Adam Maksudnya dari wanita dunia yeah. Tetap di poligami Nah Jadi 70 ini ya yeah. Ini salah seorang ya Salah seorang penduduk sorga 70 orang dari bidadari Yang Allah ciptakan langsung kepadanya Untuk dia yeah. Dan dua orang itu bidadari Dari kalangan wanita Wanita sorga Wanita-wanita eh, dunia Ini menunjukkan zaman sekalian Bahawasanya yeah, Wanita-wanita soliha Yang beriman dan beramal solih Itu Akan masuk ke dalam sorga Dan akan menjadi bidadari Ya, yeah. karena sebagian orang kadang bertanya, kalau Allah menciptakan bidadari di dalam sorga untuk kaum laki-laki, apakah Allah menciptakan bidadara untuk kaum wanita? <tuh> atau bidadari Nah, jadi tidak ada bidadari bida, tidak ada bidadara ya, yang ada bidadari wanita-wanita dunia yang beriman dan beramal saleh. Allah takdirkan dia masuk ke dalam sorga Itu akan menjadi bidadari Faham ya? Dan menjadi istri-istri penduduk sorga Tayyip Yang ternyata bidadari Dari wanita dunia ini Nah Mereka punya kelebihan Dari bidadari sorga Yang diciptakan oleh Allah Dari sisi kecantikan Dari sisi akhlaknya dari sisi kebaikannya, ya dan dari segala sisi dia mengalahkan bidadari bidadari surga. Kenapa demikian? Kata nabi, ya lahumafabul. Mereka memiliki keutamaan kelebihan dari bidadari yang diciptakan oleh Allah. Kenapa? Dengan apa mereka mendapatkan keutamaan? Beribadatihimah fit dunia disebabkan karena ibadah kedua bidadari ini. Di dalam sor, di, da di dalam kehidupan du dunia. Karena ibadahnya di dunia rela meninggalkan maksiat, taat melakukan perintah, dia akan masuk ke dalam sorga menjadi bidadari dan lebih unggul daripada bidadari-bidadari yang lainnya. Bergembiralah wahai para wanita calon-calon penduduk penduduk sorga. Iya yeah. dengan kesabaran dalam kehidupan dunia dengan ketaatan kepada Allah dan terhadap suami iya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya kenikmatan luar biasa di dalam syarga baik Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam memberikan berita gembira kepada kaum wanita iya kata Nabi iza salatil maratu khamsaha wa samat syahraha wa hafizat sarjaha Fiqah Hasanat Farjha, qilalah Aduhul Jannah min حيث شئت من أي ابواب شئت. Apabila seorang wanita itu, apabila seorang wanita itu senantiasa melaksanakan salat lima waktu dan melaksanakan puasa di bulan Ramadhan. Dan dia senantiasa menjaga kehormatan dirinya Wa Dan dia senantiasa mentaati suaminya Dikatakan kepadanya pada hari kiamat Masuklah engkau ke dalam sorga Dari pintu mana saja yang engkau inginkan Berita gembira Selamat Bagi kaum wanita yang senantiasa taat kepada Allah Dan taat kepada suaminya di dalam kehidupan dunia Allah akan mempersilahkan dia Untuk masuk ke dalam sorga Dari pintu mana saja yang dia inginkan Nah Kita lanjutkan ya Jadi seorang laki-laki ini memiliki berapa tadi? Ha? Huh? 72 Istri Dua di antaranya Dari wanita dunia Yang punya keutamaan Dari 70 orang istri yang lainnya ini Tayyip Selanjutnya kata Nabi, "Yadkhulu alal ula min fi ghurfatin min yaqutah." Laki-laki ini akan masuk kepada istri bidadarinya tadi ini dari kalangan penduduk dunia ini ya, yang dua orang, dia masuk kepada istri pertama. Jadi dia dulu sebelum 70 yang lain ini yang Allah ciptakan, yang pertama dia masuk kepadanya adalah Hah? Dua orang istri dunia ini. Ya, yeah. istri yang masuk ke dalam sorga dari penduduk dunia. Dia masuk kepada istri yang pertama. Nah, ini malam pertama ini. Tapi dia masuk kepada istrinya yang pertama. Berat dia berada di dalam naam gurtha, sebuah kamar yang terbuat dari permata Yakut. Ya, tidak perlu dihias Pakai lemming, Apalagi namanya itu Sudah cantik Terbuat dari permata Tidak laku rias pengantin di sini Nah Dia akan masuk ke dalam kamar istrinya yang pertama Yang terbuat dari permata Yaakub Alasaririm bin Zahab Yang istrinya itu duduk Di atas ranjang yang terbuat dari emas Bagaimana ini? Kamarnya dari yakut, ranjangnya dari emas. Mukannalun bil lu'lu, yang dia menggunakan mahkota dari permata lu'lu. Ya, ada mahkotanya dari permata lu'lu. Tayyib. 'Alayhi sab'una zaujan min sundusin wa istabaratin wa innahu layab'u yadahu baina yang seperti ini dia memiliki berapa 70 orang istri iya dia menggunakan kain sutra tipis dan sutra tebal iya berapa lapis tadi 70 lapis nah dia masuk kepadanya dia saksikan kecantikannya dia saksikan kehebatannya luar biasa menariknya Naam Wa innahu la yabahu yadahu baina katifaiha Maka yang pertama dia lakukan dia meletakkan tangannya di atas pundaknya menegangkan ini tapi ternyata masih ada yang tidur Dia meletakkan tangannya di atas pundaknya yadih min sadriha min wara'i yadiha wajidha wa lahmha kemudian ketika dia meletakkan tangannya di atas pundak istrinya dia akan melihat tangannya itu dari balik dada istrinya dan dari balik pakaiannya dan kulitnya dan apa namanya daging-daging uh, istrinya ini baru aslinya tembus pandang ini Nah, dia letakkan. Woi, oh, kelihatan dari depan. Bagaimana, Tikhwa? Nah, wa inna la yanzur ila muhsaqiha, kama yanzur ahdukum ila silki fi qasba al Kata Nabi selanjutnya, dan sesungguhnya dia benar-benar akan melihat kepada tulang sumsum, ya, yeah. sumsum tulang betis daripada istrinya itu, ya, yeah. sebagaimana salah seorang di antara kalian akan sebaga, sebagaimana salah seorang di antara kalian melihat benang dari balik ruas permata Yakut yang jernih yang bening, benar? Yeah. Di balik permata yakut Dia melihat dari baliknya Jadi tadi dia melihat dadanya Wah Kelihatan tangannya di sebelah Dia melihat betisnya Seksi luar biasa Iya yeah. Bukan hanya betisnya yang terlihat Tulang apa Sun-sun tulang betisnya kelihatan Nah Bersamaan dia telah dilapisi dengan apa? 70 lapis pakaian. Selanjutnya kata Nabi Sallam. Wa inna hulayyamurro ilamuk. Baik. Selanjutnya, khabruhulaha mira. Dia melihat ke arah hati istrinya ternyata bagaikan cermin. Ia yeah. bagaikan cermin. Ketika dia melihat ke hati istrinya. Ya Fa bainama huwa indaha la yamalluha wa illa wajadaha adra adra. Mayatri zakaruhu wa la illa annahu la mani la mani terus-menerus dia memperhatikan keadaan istrinya dari bidadari sorga ini kata Nabi Wasallam, dia tidak pernah merasa bosan dalam memandang kecantikan istrinya, istri bidadarinya yang pertama ini Ia. tidak pernah dia bosan melihatnya istrinya pun tidak pernah bosan terhadap suaminya ini diantara kesempurnaan kenikmatan di dalam sorga tidak ada rasa bosan jelas ini kalau di dunia Terkadang sudah mulai bosan Kalau sudah 2-3 tahun ah. Yang ketawa ini merasa hey. Kalau dalam surga tidak ada bosan Nah, Suaminya tidak bosan kepada istrinya Bidadari ini pun tidak pernah merasa bosan kepada suaminya dan tidak sekalipun dia mendatangi istrinya Kecuali pas dia dapatkan istrinya Itu telah perawan kembali Subhanallah ya. Tidak satu kali pun dia dapatkan Ya dia mendatangi Kecuali dia dapatkan istrinya itu Perawan kembali Kemaluannya tidak pernah layu Nah dan kubur daripada istrinya itu pun tidak pernah merasa capek dan penat. Tayyib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tetapi tidak pernah ada yang keluar mani dari laki-laki ini dan tidak pula keluar mani dari wanita itu. Kenapa? Karena di dalam sorga tidak ada kotoran yang keluar. Dan mani itu adalah kotoran Jelas? Iya yes. Jima' Jima' dan jima' Tidak ada mani. Kenikmatan di dalam surga Yang dirasakan oleh para penduduknya Iya yes. Kata Nabi SAW selanjutnya Fa Fabainama huwa kadalik Idnu dia inna qada'arabna Annaka la tamallu wa la tamallu illa annaka azwajan ghayraha terus menerus dia berada dalam kenikmatan bersama dengan istri pertamanya ini iya yes. terus dia berada dalam kenikmatan terus dia berada dalam kenikmatan sampai ada panggilan ada seriakan iya yes. semacam pengumuman kemaranya diberitahukan sungguh kami tahu kalau sesungguhnya engkau itu Tidak akan pernah bosan kepadanya Dan istrimu pun tidak pernah bosan kepada engkau Yes Akan tetapi Engkau itu masih punya istri yang lain lagi yeah. Belum pernah bosan Tidak bosan yeah. Masih mau bersama-sama Tapi sering katakan Hei masih ada yang lain Siapa yang sedang mimpi ketemu bidadari ini? Nah, masih ada yang lain Engkau punya istri yang lainnya Faya khiruj Maka penduduk surga ini pun keluar Keluar dari kamar istri yang keberapa Istri yang pertama Nah Ingat Tidak pernah layu Tidak pernah kendor semangatnya On terus Iya yeah. Dikatakan kepadanya Ada istri yang lain Nah Faya Srihawa Wahidatan wahidah, Maka dia pun datang kepada istrinya Satu persatu Ya, yeah. istri kedua Dari penduduk dunia tadi Baru berpindah kepada istri yang diciptakan oleh Allah Berapa? 70 orang Satu persatu Ya, yeah. didatangi keadaannya sama, seperti itu semuanya Masya Allah Tayyip Selanjutnya kata beliau Kullama jaa wahidah qalat ma fil jannati syai'un ahsana minka fil jannati syai'un ahabba ilayya Setiap kali dia mendatangi seorang istrinya pasti dia akan disambut dengan ucapan demi Allah tidak ada satupun di sorga ini yang lebih baik daripada engkau dan tidak ada satupun di dalam sorga ini yang lebih aku cintai selain daripada engkau ini cinta sejati iya kalau di dunia belum tentu Nah, cinta sejati lihat ucapan baru masuk ke dalam pintu kamarnya sudah disambut demi Allah tidak ada satupun di surga ini Yang lebih baik daripada engkau Dan tidak ada satupun dalam surga ini Yang lebih aku cintai Selain daripada engkau Cintanya kepada suaminya auruban Penuh cinta penuh, penuh kasih sayang Dan mereka itu sebaya Nah Inilah jawab sekalian Di antara pensifatan Bida dari surga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang panjang ini. Baik, kita tinggalkan bida Nah, kita berpindah pada pembahasan berikutnya. Ketahuilah jemaah sekalian. Keindahan dan kenikmatan surga itu tak berhingga. Sebagiannya telah kita baca dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi seluruh kenikmatan itu tidak ada bandingannya. Seolah-olah tidak ada harganya ketika ternyata Allah memberikan kepada mereka kenikmatan yang terakhir, kenikmatan yang lebih besar dari seluruhnya itu, kenikmatan yang menyebabkan mereka seluruhnya lupa akan kenikmatan-kenikmatan sebelumnya, lupa akan nikmatnya taman-taman sorga, lupa akan nikmatnya makanan dan minuman sorga. Lupa akan cantik dan nikmatnya bersama dengan bidadari-bidadari sorga. Lupa dengan seluruh kenikmatan itu. Yaitu nikmat. Tak kalah seorang berjumpa dengan, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala Ketika Allah menyingkap wajahnya. Memperlihatkannya kepada seluruh penghuni-penghuni sorga. Ini puncak nikmat yang tertinggi. Yang Allah berikan kepada para penduduk sorga dan ini adalah tambahan yang diberikan kepada para penduduk sorga. Betapa tidak jamaah sekalian? Betapa tidak mereka melupakan nikmat yang lainnya disebabkan karena zat yang selama ini mereka cita-citakan, zat yang selama ini mereka rindukan. Zat yang selama ini mereka sangat ingin berjumpa dengannya, ternyata telah menyingkap wajahnya dan telah nampak di hadapannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang telah beribadah kepada Rabbnya, yang telah mengorbankan berbagai macam yang dia miliki dalam kehidupan dunia demi mendapat dan meraih kariton Rabbnya, itu benar-benar akan berjumpa. Itu Kegembiraan luar biasa Tidak ada kegembiraan yang melebihi Kegembiraan seorang muslim Takkan dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Yang selama ini dia rindukan Yang selama ini dia ingin Berjumpa dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan Di dalam Al-Quran Lahum fiha ma yasha'una Ya yeah. Lahumma ya sha'una fiha waladainamazid dan mereka akan mendapatkan, akan merasakan apa saja yang mereka inginkan di dalam sorga waladainamazid dan di sisi kami kata Allah masih ada tambahan semua yang kita terangkan tadi itu semua yang diinginkan oleh hawa nafsu semua yang disenangi. Ya, tapi ternyata masih ada satu tambahan lagi. Waladai nama zid. Di sisi kami masih ada tambahan kata Allah. Ya, dalam ayat yang lain Allah berfirman: Lilladzina ahsanul husna wasyada bagi orang-orang yang ahsanu yang telah berbuat baik, yaitu beriman dan beramal saleh. Orang-orang yang telah berbuat baik mereka akan mendapatkan al-husna. Kata para ulama ahli Tafsir, al-husna itu adalah sorga. Seluruh kebaikan sorga mereka akan dapatkan. Wasiat dan ternyata masih ada tambahan lagi. Dan tambahannya itu kata para ulama adalah ruqyahullah melihat wajah Allah subhanahu wa taala di dalam sorga nantinya. Itulah tambahannya. Jelas ini? Yeah. Dan ini kenikmatan yang sudah sampai pada puncak kenikmatan yang dirasakan oleh para penduduk sorga. Ketika dia sudah berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana gembiranya mereka ketika berjumpa dengan Allah? Ya. Yeah bagaimana bentuk gembiranya mereka Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam surah al mutaffifin atau di dalam surah al-qiyamah kata Allah wujuhu yawma'idhin nabirah ila rabbihan nabirah wajah-wajah pada hari itu nampak berseri-seri takkala mereka melihat ke arah wajah Rabb mereka, kegembiraannya nampak di wajah-wajah mereka, berseri-seri, bercahaya. Eh, ketika Allah Subhanahu Wataala menyingkap, nam sebuah penghalang antara dirinya dengan hambanya, memperlihatkan wajahnya kepada para penduduk surga di dalam surganya nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adakah kita pernah merindukan Untuk mendapatkan Kenikmatan-kenikmatan di dalam sorga Atau takkala kita membaca Ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sorga Itu hanya bagaikan dongeng Yang berlalu begitu saja Ketahuilah jemaah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan berita Dan Nabi SAW menceritakan sebahagian berita Dari berita-berita kenikmatan di dalam sorga Agar manusia itu Memiliki semangat di dalam kehidupannya Dalam beriman dan beramal salih Mengumpulkan amalan Mempersiapkan diri untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketahuilah jemaah Sorga tidak akan diraih Oleh orang-orang yang bermalas-malasan Yang tidak mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sorga tidak akan diraih Oleh orang-orang yang cikir Tidak mau berkorban di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menjual murah surganya. Dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan mujahadah, dibutuhkan kesungguhan dalam beribadah kepada Allah untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ia terlebih lagi tak kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Huffatil jannatu bil makarih. Wahfatinna rubi syahwat. Surga itu dikelilingi dengan berbagai macam bentuk kejelekan yang tidak disenangi oleh wanah se dalam kehidupan dunia. Ada perkara-perkara yang tidak disenangi yang memberatkan seseorang dalam kehidupan dunia. Ini yang mengelilingi surga. Sementara neraka itu dikelilingi dengan syahwat-syahwat dan segala macam perkara yang disenangi oleh hawa nafsu manusia. Maka dari itu jemaah sekalian insya hati-hati dalam perkara ini. Tujuan kita adalah ibadah dalam meraih keridhaan Allah Subhanahu Wataala, meraih rahmat dan kasih sayang Allah terhadap kita. Huru hara hari kiamat. Beratnya kehidupan di hari kiamat Demikian pula beratnya perjalanan menghadap kepada Allah Ditambah lagi dengan banyaknya dosa, noda dan kejelekan yang kita lakukan Ini tidak akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Tanpa adanya rahmat dan kasih sayang dari Allah SWT Maka dari itu jamaah minta dan harapkan kasih sayang Allah SWT Hanya dengan ini kita akan selamat di hadapan Allah hanya dengan ini kita akan selamat di hadapan Allah Akan berbahagia di dalam sarga Allah SWT Ikhwanisillah Kehidupan kita penuh dengan cobaan Tak sehari pun berlalu bersama kita Kecuali pasti di dalamnya kita mendapatkan cobaan dari Allah SWT Tak sekalipun kita melangkah kecuali pasti ada cobaan yang Allah perhadapkan kepada kita tak sekalipun kita berucap tak satu kali pun kita terbangun dari tidur kita pada setiap harinya kecuali pasti kita sudah diperhadapkan dengan fitnah serta cobaan yang datang dari Allah SWT semuanya ini adalah onat dan duri halangan dan rintangan eh bagaimana kita bisa melewatinya menghindar daripadanya Bersabar dalam menghadapinya. Sehingga kita akan lolos. Menjadi orang-orang yang berhak untuk mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Eh, minta kepada Allah. Minta kepada Allah keselamatan. Harapkan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi kita. Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa Allahumma inna nas'aluka rizaka wal jannah. Wanauzubikamin sahati kawinar ya Allah kami mohon kepada Engkau keridhaanmu dan kami memohon forgamu dan kami memohon kami berlindung kepada Engkau dari murkamu dan nerakamu ini adalah doa yang sangat mulia yang harus senantiasa terucap dalam bibir kita ketika kita Bermunajat Dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketahuilah jemaah surga itu akan diraih Oleh orang-orang yang punya kegigihan dan kesungguhan untuk meraihnya Bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu Bersungguh-sungguh di dalam belajar Bersungguh-sungguh di dalam beramal Bersungguh-sungguh dan jujur Dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di antara ciri pewaris sorga yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al Quran, til kaljenatul lati nurthu min ibadina man kana taqiyah. Itulah sorga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami bagi siapa saja di antara mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ciri pewaris sorga. Yeah. Ciri pewaris sorga Yang akan Mewarisi sorga Mereka adalah orang-orang yang bertakwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bersungguh-sungguh di dalam ketakwaannya Kepada Allah Punya ijtihad, semangat Dan keinginan kuat Untuk meraih Daripada sorga Allah subhanahu wa ta'ala Mereka mengusahakan dirinya Berada di atas ketakwaan Ketakwaan dan ketakwaan terus dia pelihara dirinya berada di atas ketakwaan sampai dia menghadap kepada Allah Subhanahu yeah. wa taala iya surga itu akan didapatkan oleh orang-orang yang sama sekali tidak pernah menginginkan ketinggian dalam kehidupan dunia ini iya la yuridu na'ulun fil ardi wala fasada mereka adalah orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian, kecongkakan yeah. dalam kehidupan dunia ini. Wala Dan mereka tidak menginginkan kerusakan dalam kehidupan dunia ini. Tidak ingin melakukan kerusakan. Dan tidak ingin ditinggikan dalam kehidupan dunia. Para penduduk surga mereka adalah orang-orang yang tawabah yang merendah diri di hadapan Allah dalam kehidupan dunianya namun di negeri akhirat mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang sangat tinggi fi jannatin 'aliyah berada di dalam sorga yang sangat tinggi yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala demikianlah jemaah sekalian perjumpaan kita pada siang hari ini ya eh, mudah-mudahan apa yang kita baca yang kita dengar yang telah kita telah ah, dari ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sifatul Jannah. Ia ini memberikan manfaat bagi diri kita dan memberikan motivasi kepada kita dalam kehidupan kita ini. Memanfaatkan sisa-sisa hidup kita untuk ia, lebih bersemangat lagi, lebih bersemangat lagi, ia, dan terus bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih lagi jamaah Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan yang sangat mulia Yaitu bulan Ramadhan Bulannya ibadah Bulan yang penuh dengan amalan Bulan yang penuh dengan ibadah Rijalan wanisa a. Baik dia laki-laki maupun dia adalah wanita Harus dia punya semangat Di dalam beribadah kepada Allah di bulan itu Jangan pernah menyanyiakan bulan itu Ketika Allah mentakdirkan kita berjumpa dengannya Iyih yeah jadikan dia kesempatan momen yang paling tepat untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Naam, naktubu bi hadzal qadar, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. rabbil alamin.